Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš začal opět učit u moře. Schromáždil se u něho velký zástup. vstoupil proto na loď na moři a posadil se. Celý zástup stál u moře na břehu. Učil je mnoho v podobenstvích a ve svém učení jim řekl. Slyšte, jeden rozsévač vyšel rozévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty. Přiletěli ptáci a se ho. Jiné padlo na kamenitou půdu, kde nemělo mnoho prsti. Hned sice vyklíčilo, protože neleželo v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo ho, takže uschlo, protože nezapustilo kořeny. Jiné zrno padlo do trní. Trní vzešlo a udusilo ho, takže nepřineslo plody. Jiné však padlo na dobrou půdu. Vzešlo, rostlo a přineslo užitek Některé třicetinásobný, jiné násobný jiné stonásobný. A řekl, kdo má uši k slyšení, slyš. Když byl později sám, ptali se ho ti, kdo byli s ním spolu s dvanácti, jaký smysl mají podobenství. A řekl jim, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale ostatním, kdo jsou mimo, se všechno předkládá v podobenstvích, aby se stále dívali, ale neviděli, stále poslouchali, ale nerozuměli, aby se neobrátili a nebylo jim odpuštěno. A řekl jim, nerozumíte tomu podobenství? Jak pak chcete porozumět všem ostatním podobenstvím? Rosévač rozsévá slovo, těmi na okraji cesty, kde se slovo rozsévá, se rozumějí ti, kteří ho slyší. Ale hned přijde satan a obere je o slovo do nich zaseté. Podobně je tomu u těch, kdo se rozsévá na skalnatou půdu. Když to slovo slyší, hned ho z radosti přijmou, ale nemají v sobě kořen, jsou nestálí když pak proto slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. U jiných se do dotrní. Ti slovo slyší, ale světské starosti, záliba v bohatství a jaké jiné vzniklé touhy slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Těmi pak u nich je zase to do dobré půdy se rozumějí ti, kteří slovo slyší a přijímají a přinášejí užitek. Třicetinásobný, šedesáti i stonásobný. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnes nám církev nabídla trošku delší úryvek z písma svatého, ale je moc dobré, že jsme ho přečetli v celku, protože sám Kristus nám objasnilo to podobenství o rozsévači. A tak není možná třeba moc mluvit nebo přemýšlet nad tím, co to znamená, jaká půda, která přijímala zrní. Ale co je důležité možná i pro nás v dnešní době, je si uvědomit, že na jedné straně víme, že co je tím zrním, že to je boží slovo, Víme a rozumíme, co to znamená mít jakoukoliv půdy, půdu ve svém srdci, ve svém nitru, ale o co více je dnes důležité si uvědomit, že i my máme spolupracovat s Hospodinem na rozsévání tohoto slova. Často u tohoto podobenství se možná stavíme do té pozice, že hledáme, jakou půdu máme ve svém nitru, ale zkusme se dnes zamišlet právě nad tím, jestli i já rozsévám. Jestli i já rozsévám kolem sebe boží slovo, boží dobrotu, boží spravedlnost, boží pokoj. Jestli i já se snažím být člověkem, který rozsévá bez toho, aby viděl, jestli to přináší užitek. Protože právě i Služba Ježíše na této zemi byla, že rozséval slovo i všem těm, kteří ho nechtěli přijmout a nepřijali. Ale to není důležité. Důležité je, že pořád neustále rozdával svou milost kolem sebe, boží milost. A to je pro nás výzva, protože my někdy jsme přeci jenom lidé, kteří chtějí vidět možná nějaké ovoce, užitek, potom, když na někoho působíme nebo za někoho se modlíme ve svém okolí, aby se už obrátil, aby se už změnil. Ale to nechme na hospodina. Naším úkolem je rozsevat, čili být těmi, kteří bez míry a bez toho, aby viděli užitek, rozsévali. Abychom byli vždycky ochotni uh, mít dobré slovo. I pro toho, kdo nám to dobré slovo neoplatí a možná ještě i jsme za něj uh, vysmáti nebo nějak jinak pohanění. Abychom se nebáli odpouštět právě tam, kde nej, nechce nám nikdo odpustit nebo nám neustále ublížuje. Abychom byli těmi, kteří se snaží o dobro a spravedlnost za každých okolností. Proto zkusme i dnes prosit na přímlouvu Pany Marie Svatohorské, ať se umíme vložit do té pozice rozsévačů, těch, kteří rozsévají kolem sebe to, co nám Bůh dává. A dobře, že i dnes jsme přišli k hospodinu načerpat sílu. Proto aby to dobro a jeho láska, milost a milosrdenství byly všude kolem nás. Amen.